A Márk írása szerint való szent evangélium, tizedik fejezet. Onnan pedig felkelvén vén a határaiba méne, a Jordánon túlvaló részen által, és ismét sokaság gyűlt valahozzá, Ő pedig szokása szerint ismét tanítja vala őket. És a farizeusok hozzámenvén megkérdezik tőle, ha szabadé férnek feleséget elbocsátani, kísértvén őt. Ő pedig felelvén mondanékig, mit parancsolt néktek Mózes? Ők pedig mondának, Mózes megengedte, hogy várólevelet írjunk és elváljunk. És Jézus felelvén mondanékik, a ti szívetek keménysége miatt írtanétek ezt a parancsolatot, de a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonyá teremté őket az Isten. Annak okáért elhagyja az ember az ő atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez. És lesznek ketten egy testé, azért többé nem két, hanem egy test. Annak okáért, amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. És odahaza az ő tanítványai ismét megkérdezék őt e dolog felől. Ő pedig mondanékik, aki elbocsátja feleségét és mást veszel, házasságtörést követel az ellen. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét, és mással kell egybe, házasságtörést követel. Ekkor gyermekeket hozzának hozzá, hogy illesse meg őket. A tanítványok pedig feddik vala azokat, akik hozzák. Jézus pedig ezt látván haragra gerjede és mondanékig. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be abba. Aztán ölébe vevé azokat, és kezét rájuk vetvén megáldá őket. És mikor útnak indult vala, hozzáfutván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt. Jó, mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig mondané ki. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod. Ne paráználkodjál, ne őj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy. Kárt ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Azt pedig felelvé mondanéki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedvelé őt, és mondanéki: Egy fogyatkozásod van, Eredjel, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben, és jár, kövessengem, felvévén a keresztet. Azt pedig elszomorodván beszéden, elméne búsan, mert sok jó szága valak. Jézus pedig körültekintvén mond a tanítványainak, mi nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén, de Jézus ismét felelvé mondanékik: gyermekeim, mi nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak, az Isten országába bejutni. Azok pedig még inkább álmérkodnak valamondván maguk között. Kicsoda idvezülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintvén mondta: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. És Péter kezdé mondani néki, Ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig felelvén mondta: Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fi vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem, és az evangéliumért, aki százanyit ne kapna most ebből az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig, örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Útban valának pedig Jeruzsálembe menve fel, és előttök megy vala Jézus, ők pedig álmélkodának és követvén őt félnek vala. És ő a tizenkettőt ismét maga mellé vevén, kezdenékig szólni azokról a dolgokról, amik majd vele történnek. Mondván, ímé felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek fia átadatik a főpapoknak és az írás tudóknak, és halára károztatják őt, és a pogányok kezébe adják őt. És megcsufolják őt, és megostorozzák őt, és megköbdösik őt, és megölik őt, de harmadnapon feltámad. És hozzájárulnak Jakab és János, az ebedeus fiai, ezt mondván. Mester, szeretnők, hogy amire kérünk, tedd meg nékünk. Ő pedig mondanékik, mit kívántok, hogy tegyek veletek? Azok pedig mondának néki, add meg nékünk, hogy egyikünk jobb kezet felől, Másikunk pedig bal kezet felül üljön a tedicsőségedben. Jézus pedig mondanékik, nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok e a pohárt, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek é azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem. Azok pedig mondának nékik: megtehetjük. Jézus pedig mondanékik, a pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, és a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek, de az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészítetett. És halván ezt a tíz tanítvány haragudni kezdének Jakabra és Jánosra. Jézus pedig magához szólítván őket mondanékik Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek tartanak, uralkodnak felettük? és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtok. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok, és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Mert az embernek fia azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságú sokakért. És Jerikóba érkezének, és mikor az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus ott el az úton, koldulván. És amikor meghallá, hogy ez a názáreti Jézus kezd kiáltani, mondván, Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És sokan feddik vala őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltja vala. Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akkor Jézus megállván mondá, hogy hívják elő. És előhívják vala a vakot, mondván néki, bizzál, kelj, föl Hív Tégedet, az pedig felső ruháját ledobván és felkelvén Jézushoz méne. és felelvén Jézus mondanéki, mit akarsz, hogy cselekedjen veled, a vak pedig mondané ki, mester, hogy lássak? Jézus pedig mondanéki, Eredj el a te hited megtartott téged, és azonnal megjött a szemevilága és követi vala Jézust az úton.